Hola, bon dia. Dir-vos que aquest dimarts serà un dia bastant canviant. L'hem començat de moment amb aquest pas de núvols als mitjans que han d'anar doncs, passejant-se pel nostre cel aquest matí, però a partir del migdia el sol s'ha imposant des del sud, per tant, tarda tranquil·la i temperatures bastant agradables. Unes temperatures, però, que han estat baixes o molt baixes aquesta matinada, glaçat a, a la Cerdanya, des 3 graus sota 0, 1 grau sota 0 també a Puigcerdà, 2 graus ha sigut la mínima a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra, 3 graus positius a la Seu d'Urgell o 8 graus a Lleida. I avui al migdia esperem aquí a Lleida 22 graus de màxima, 18 a la Seu d'Urgell, 17 a Andorra a la Vella o 17 graus a Puigcerdà. Tot plegat a l'espera d'un dimecres encara tranquil i de canvis que podrien ser importants a partir de dijous.